14. fejezet. December 7, 2. 15.25. Akárcsak aznap reggel, most is a hátsó mentőbejáraton át lépett az IOI új felhőkarcolójába, így módon elhaladt a központi előadó két szárnyú ajtaja előtt, hogy eljusson a felvonókhoz. Lori alig, hanem a leendő polgármesternek adott tájékoztató kellős közepén járt, ezért kísértést érzett, hogy bedugja a fejét és lássa, hogyan haladnak, de időhiányában ellenállt ennek. Amikor végül elérte telefonon, Strauss közölte, hogy sietnie kell, ha személyesen akar találkozni vele. A megszokottnál jóval több haláleset történt, mire megérkezett a munkahelyére, ezért csipkednie kellett magát, hogy utána járjon mindnek. Az ötödiken Jack áthaladt a padlótól a mennyezetigérő üvegfalakon, melyek elválasztották az orvosi jogi nyomozó részleget a folyosótól. A jókorat teret, a melkasigérő térelválasztók és az épület láthatóvá tett tartóoszlopai osztották fel. Az ióin hozzávetőleg ugyanannyi orvosnyomozó dolgozott, mint törvényszéki patológus, nagyjából negyven, bár a szám a magas fluktuáció miatt erősen ingadozott. Noha gyakran megfordult az osztályon, személyesen még sosem találkozott Strauss-szal, ezért meg kellett kérdeznie merre találja. Ahogy nekivágott a helyiségnek, látta, hogy az esti műszakra nemrég érkezett nyomozók mind a telefonon lógtak. Ez a nyüzsgő osztály szolgált az iói kapujaként és szűrőjeként. A törvényi előírások alapján a New York City területén évente bekövetkező 70-80 ezer haláleset nagyjából egyharmadát jelentették az IOI-nek, az orvosnyomozóknak pedig valamennyi bejelentést ellenőrizniük kellett. Nem mindegyikből lett hivatalos eljárás vagy akár helyszíni szemle, és még kevesebb esetben merült fel a boncolás szükségessége, ezért az osztály létfontosságú feladatot látott el, ennek megfelelően magasan képzett személyi állományjal. Kevin Strauss kérdezte, amint belépett, a nyitott irodába, ahová irányították. Az íróasztalnál ülő férfi a monitoron sorjázó végtelen, telefonos bejelentések listára merett. Amikor Jack az IOI-hez került, a listát még indigós másolatok formájában adták, kézről kézre, de mára ezt is digitalizálták. Valamivel odébb egy kisebb irodában az ügyeletesek éjjel-nappal az ilyen bejelentéseket fogadták, hogy ügyszámokkal ellátva közvetlenül az IOI adatbázisába vigyék fel őket. Az ügyeket ezt követően osztották ki az egyes orvosnyomozóknak. Dr. Stépleton? A férfi felállt, és babrálni kezdett védőmaszkjával, hogy fülére húzza a gumipántokat. Jack úgy látta, a harmincas évei vége felé járhat, széles arca és tömpe orra, sápat arcbőre, és a szokottnál hosszabbra növesztett szőke haja csak kihangsúlyozta kisfiús megjelenését. Közhogy megvárt, Jack lehuppant a Kevin által felkínált székre. Tudom, hogy elfoglalt úgyhogy nem rabolom az idejét. Semmi gond. Kevin félre simította a homlokába lógó hajténcseket, Miben segíthetek? Ma reggel én boncoltam szúpasszérót. Vágott bele Jack. Meglepő módon semmit sem találtam. Semmilyen patológiás elváltozást, és főként nem koszorú érbetegséget. Ez meglepő, ahogy mondja Bólintott Jack. Mielőtt tovább mennénk, szeretném elmondani, milyen remek munkát végzett. Külön lenyűgözött azzal, hogy átfésülte a páciens teljes egészségügyi adatbázisát. A jelentése elsőrangú. Rutin, helyszíni vizsgálat volt, utasította el az elismerést Kevin. Bár mindig ilyen egyszerű lenne. Bár én is ezt mondhatnám, sóhajtott fel Jack, de ha a szövettan nem áll elő valami perdöntő eredménnyel, amit őszintén kétlek, akkor teljes értetlenséggel állok az eset előtt. Ez pedig komoly probléma, mert nagy nyomás alatt vagyok, hogy minél előbb állítsam ki a halotti bizonyítványt. Talán még abban bízhatok, hogy a DNS labor talál valami ritka, öröklött szív problémát. A lényegre térve arra lennék kíváncsi, nincs -e valami észrevétel vagy gondolat, amit hallott vagy az eszébe jutott, mégsem írta bele a jelentésébe. Tudom, hogy szalmaszálakba kapaszkodom, de tényleg csak ez maradt. Nem jut az eszébe, semmilyen apró részlet. Bármi az ég a világon. Kevin felkapta a fejét, így próbálta kirázni a szemébe hulló hajszálakat, de miután ez nem vált be, újra a kezét kellett használnia. Hosszú pillanatokig merett, Jackre, üveges tekintettel, míg láthatóan az emlékei közt kutatott, de végül csak megrázta a fejét. Sajnálom, de semmi sem jut az eszembe. Esetleg beszélt az orvossal, aki az újraélesztést vezette? Jack nem nevezte meg dr. Carol szidotit, miután nem akarta bevallani Kevinnek, hogy járt az MMK-ban. Jó oka volt erre. Először is Kevin rossz néven vehette, és úgy gondolhatta, negatívan befolyásolja az általa végzett munkát, hisz mindenkinél jobban tudta, hogy egy törvényszéki patológusnak semmi keresnivalója a helyszínen. Másodszor, szabályszegése. Így rövid úton szóbeszéd tárgya lehet az IOI berkeim belül, és ha ez megtörténik, a hír előbb-utóbb Lori fülébe is eljut. Igen. Bár csak telefonon, bólintott Kevin. Ő jelentette be a halálesetet, ezért váltottunk pár szót. Mire kiértem az MMK-ba, már hazament. Beszéltem viszont az éjszakás főorvossal, dr. Philipssel, aki elmondta, amit tudott, és megmutatta a sürgősségi nyilvántartását, beleértve dr. Szidoti jelentését is. Mindezek alapján arra jutottam, hogy a sürgősségén tényleg mindent elkövettek. Igazán nem rajtuk múlt, hogy az újraélesztés végül nem lett sikeres. A jelentésemben nem tértem ki rá, de órákon át próbálkoztak, és nem akarták feladni. Persze nem tudom, ez segíte bármit is. A vizsgálat során az a benyomása támadt, hogy dr. szúpászérót kedvelték a kórházban. Feltétlenül vágta rá Kevin. Szerintem ezért nem adták fel az újraélesztésetet, kísérleteket sem, pedig nyilvánvalóan nem működtek. Mi a helyzet a kórház vezetésével? Nem érzékelte, milyen volt dr. Passzéro megítélése az ő körükben? Nem, ezt nem, rázta meg a fejét Kevin. Nem éreztem szükségét, hogy beszéljek a nagykutyákkal. Hát a két betegápoló, akik már a parkolóházban elkezdték az újraélesztést? – Velük beszélt? – Nos, igen – válaszolta Kevin. – Ronny Kavanóval hosszabban is, mivel ő volt az éjszakás ápolók főnöke. – Ha beszélni kíván még bárkivel az ügy kapcsán, feltétlenül őt javaslom, és nem csak azért, mert ő talált rá a páciensre. Eszes fickó. Korábban is kapcsolatba kerültünk, miután az MMK részéről, ő jelenti be a legtöbb olyan halálesetet ami az éjszakai műszakban következik be. Neki köszönhetően a legtöbb esetben nincs is szükség a helyszíni szemlére, mert kellően alapos, és tudja, mit szoktunk nézni. Kevin dicsérő szavai eszébe juttatták dr. Sidotit, aki hasonló lelkesedéssel ajánlotta a figyelmébe Ronny Kavanót, mint olyas valakit, aki segíthet a részletek megismerésében habár akkor ez túlzottan nehézkesnek találta, mert a férfi éjszaka dolgozott, dr. Szidoti azt is megjegyezte, hogy hajlamos egy órával korábban elkezdeni a műszakját. Ez esetben beugorhat hozzá hazafelé menet, ha már úgyis oda kell mennie a dossziékért, amiket Virginia hagyott neki az információs pultnál. A rögtönzött terv egészen addig működik, amíg a férfi elég korán kezdi a műszakját ahhoz, hogy ő hét körül hazaérjen. Nem említette az első újraélesztésben résztvevő nővér nevét. Van ennek valami különösebb oka? Egyszerűen nem tartottam fontosnak, vont vállat Kevin. Ronny Kavanó elmondott mindent, amit tudnom kellett, még többet is. A nővér különben sem maradt a sürgősségin az újraélesztés folytatására. Igazából azzal segített a legtöbbet, hogy hívta a sürgősségit, míg Ronny megkezdte az újraélesztést, de ha érdekesnek tartja, kideríthetem a nevét. Ártani nem árt. Jack nem árulta el, hogy már is tudja. Akkor ennyi? kérdezte Kevin rövid szünet után. Ha nincs más, ideje nekidurálnom magam a munkának. Még valami. A jelentésében kitért arra, hogy ronni elmondása szerint az újraélesztés kezdetben sikeresnek tűnt, de nem említette, hogy mennyiben. Ó, sajnálom, az én hibám, lehettem volna alaposabb. A lényeg, hogy a páciens cianózisa javult. Fontosnak tartottam kiemelni a változást, mert ronni szerint az újraélesztési kísérlet sikerességét bizonyította. Kár, hogy az agy Túl hosszú ideig maradt oxigén nélkül. Rendben. Akkor köszönök mindent, Jack felállt. Ha eszébe jutna még valami, ne habozzon felhívni. Én is így teszek majd. Úgy lesz, Kevin szintén felállt. A két férfi összeérintette a könyökét, hogy a járványban elterjedt módon búcsut incsen egymásnak. Miután elhagyta az osztályt, Jack tekintete már a lift hívógombjaira tapadt, amikor eszébe jutott, hogy a törvényszéki biológiai laborvezető Naomi Grossman irodája is erről a folyosóról nyílik. Bármennyire feladta a reményt, nem tudott ellenállni a késztetésnek, hogy ne ugorjon be, hát ha tud bármit a kannelopátia esélyeiről. Végül nem kapott mást, csak egy hitetlenkedő fejcsóválást Naomi részéről, amiért lehetetlent várt tőle egy alig pár órája leadott a kapcsán, de a látogatás így sem volt hiába való. Naomi ennek hatására hívta fel a labort, és emlékeztette munkatársait, hogy az ügy kiemeltem fontos a nagyfőnök Lori Montgomery számára. Egy füst alatt egy gyors előzetes genetikai tesztet is kért, ami ugyan nem szolgálna perdöntő eredménnyel, de megerősíthetné a kannelopátiás mutáció meglétét. Jack abban a hitben távozott, hogy ezzel napokat, ha nem heteket spórolt. Elégedetten ment le a felvonóval a földszintre, és indult a hátsó kiárat felé. Ezúttal megállt az előadó ajtajában. Tudni akarta, hogyan boldogul Lori, és milyen hatást gyakorol a leendő polgármesterre, ezért óvatosan kinyitotta az ajtót és bedugta a fejét. Az előadóba több százan is befértek, jelenleg azonban nem lehettek többen húsz-harminc főnél, akik mind az első sorokban zsúfolódtak össze. A derengő megvilágításban csupán sziluetteket látott. Lori a régi központ előadójában is elhelyezhetett volna ennyi embert, ahol csütörtökönként a törvényszéki patológusok találkoztak. Igaz, a régi előadóban nem álltak rendelkezésre ilyen fejlett, audiovizuális eszközök, melyeket Lori teljes körűen ki is aknázott. E pillanatban éppen egy PowerPoint prezentációval szemléltette, milyen szolgálatokat nyújt az IOI a városnak. Óvatosan hagyta becsukódni az előadó ajtaját, nehogy zajt csapjon, számtalanszor látta már ezt a prezentációt, még a készítésében is részt vett, és túl sok minden kavargott a fejében ahhoz, hogy nyugodtan végigülje. Tudta, este Lóri úgy is beszámol majd a tárgyalásról. Amennyit idegeskedett miatta, remélhetőleg jól sikerül.